Але коли я зустрів тебе, ти і справді ніби друга Олеся. Якби я не знав, от мені й прийшло в голову, що ти – позашлюбна донька Михайла Радича. Ні, я знаю, що він дуже кохав свою дружину. Дуже-дуже. У них із Софією Романівною було надзвичайно романтичне кохання. Неможливо уявити, щоб він її зрадив. Але як же інакше це пояснити? Чому ж позашлю вона? Що ти хочеш сказати? До того ж хіба я? Тобто хіба Олеся до тата вдалась? Мені говорили, що я, а значить, і вона більше схожі на. Дана запнулась. Ніяк не могла назвати ту жінку мамою. Але ж Димка сказала, що вона дана схожа на Софію. Отже Олеся також, Арсен мовчав, чого він так довго мовчить? То ти тоді все знала? Якби що, дізналася зовсім недавно. У Софії Романівни хворе серце, сказав Арсен. Я повинен її попередити, перш ніж вона тебе побачить. Ти мене розумієш? А для цього маю знати, що сказати. Тож розказуй, часу у нас багато. До ранку ще ой-ой-ой скільки годин. А Він витяг з-під пальта вовняний плетений шарф. Обмотав ним Данину шию, провів рукою по її плечах. Тобі не холодно? Ні, їй зовсім не холодно. І ніч така гарна, зоряна, і повітря весною пахне. Тільки біля серця холодок. Якби вона знала тоді у міському саду, якби знала. Вони ходили нічними вулицями, потім зайшли до вокзалу. Арсен купив у буфеті дві склянки чаю і пиріжки. Не помітили, коли ніч пролетіла. Прийшли до акуратного цегляного будиночка на Черницькій околиці Луцька під ранок. В одному з вікон світилося. Дана зупинилася перед вхідними дверима і не могла зрушити з місця. Але Арсен уже підштовхнув її в плечі. «Заходь!» Поки вона роздягалась, він пройшов у бічну кімнату. Дана так і стояла біля дверей. Серце то замирало, то ладне було вирвати з грудей. Якою буде ця зустріч? Двері відчинились. На порозі стояла жінка. Та і ніби не та. Безмотного капелюшка й елегантної сукні. З наспіх заколотим на подилиці тугим вузлом волосся. Пшеничного, зі срібним, у домашніх капцях і старенькому халаті, вона здавалась дані іншою, і тільки очі. Очі ті самі, світло карі, із зеленкуватими іскринками навколо зіниць і двома сльозинами, що збільшувалися, збільшувалися, поки аж не змогли втриматись під повіками, і покотилися по щуках. Поки вони мовчки розглядали одна одну, з кімнати вийшов хлопчики років двох, сонний, босий, у блакитній піжанці, з рудими кониками, зі скуйовдженим світлим чубчиком і здивованими карими очима. Мамо! Це слово так довго тремтіло на данених вустах, але сказала його не вона, сказав хлопчик. Видихнув його щасливо і кинувся до неї, обняв за коліна. «Мамусю, ти повернулася з неба! Тебе Бозя відпустив до мене! Егеш! Це я його просив! Так просив, просив, просив! Що він почув?» «Подумала, ні, вона прийшла не з неба, але привело її сюди справді проведіння небесне, щоб вона нарешті дізналася про тих, хто дав їй життя, і про сестру, яку вона має замінити» для цього маленького хлопчика. Розділ 14 Браво, бравісимо! Михайло заплескав у долоні і повернувся до сусіда по партеру. Добре зіграли, егеш, як для аматорів непогано. Ще б трохи експресії, так би могити внутрішнього вогню, стримано сказав той. Та й вокал. Ви, мабуть, з газети, театральний критик, ні, що ви, всього-навсього студент. Але театр дуже люблю. У нашій родині всі театрали. Один з моїх братів – професійний актор і співак. Зараз у самого Садовського працює. Дядько підкріплює свою любов до мистецтва грошовими знаками. Без них, як ви розумієте, українського театру давно б не було. Я, коли навчався у торговій школі, також трохи пробував себе у лицедійстві. У нас там був свій драматичний гурток. «Пробували, кажете?» А після спроби що ж? Не тратьте куми сили, спускайтеся зі сцени. Звісно, інших критикувати легше, ніж самому отак утяти. Чому ж? У мене лепсько виходило. Але навчання у торговій школі закінчилося. Повернувся з ясилавета Грата додому. В сімейна рада зібратися і дружно вирішила. Треба мені їхати до Варшави, здобувати вищу освіту. Ось і тут, хоча от подивився виставу, і в душі щось стенькнуло, і наче котеня маленьке, таке пухнастеньке, гострими кіхтиками по ній зашкрябало, і тоненько так пронявчало. А може тобі, Микольцю, треба було все-таки вибрати театральний?